Il senso di questa iniziativa è rilanciare politicamente la soluzione di questa situazione a cui il Comune sta dando solo risposte di carattere um, di ordine pubblico. E noi pensiamo che la soluzione debba essere politica e questo a due giorni ha lo scopo, e l'obiettivo di dimostrare che non è un problema locale, è un problema nazionale è un problema di tutti i territori italiani infatti voi chiamate raccolta poi appunto anche realtà, movimenti da, da tutta Italia esatto, tutti i comitati d'Italia e i comitati locali che si sono formati ogni giorno nasce un comitato spontaneo per rispondere alle aggressioni che vediamo e che subiamo sia noi personalmente sia i nostri territori in questo senso poche settimane fa avete ottenuto anche la solidarietà dei comitati milanesi quindi insomma è un problema forse anche proprio di una cultura politica è assolutamente il problema di una cultura politica politica che penso di poter andare avanti speculando e cementificando e continuando a consumare suolo a, a spese anche delle classi più, più indigenti nel senso che le conseguenze immediate di queste cose poi le subiscono perfino i territori che non sono direttamente interessati Perché l'innalzamento delle temperature dipende dalla, dalla cementificazione, dipende dal consumo di suolo e i cicloni poi non si abbattono direttamente su di noi, si abbattono anche sulle popolazioni più povere. E noi siamo uh, soggetti allo stesso tipo di rischio, corriamo lo stesso tipo di rischio. È incredibile che, siano, uh, che, queste, che questa classe politica sia totalmente sorda a questi argomenti. Che cosa deve succedere ancora? Come si svolgerà la due giorni? La due giorni è organizzata in maniera da prevedere un, uh, il clou, diciamo, dell'evento è il sabato, in cui ci saranno tutti gli incontri, gli incontri e le assemblee con i vari comitati. E il venerdì, invece, ci sarà l'accoglienza, eh, il coro delle mandine e eh, la la critical mass. Quindi diciamo un'occasione proprio per fare massa critica e per dimostrare quanti saremo. A proposito di critical mass, si parla di biciclette e voi siete stati accusati di opporvi alla ciclabile che devono realizzare connessa al, al progetto del tram Non è così, il comune racconta un sacco di bugie e l'operazione la, e la, più difficile da fare per noi è lo smontaggio sistematico di queste bugie All'interno del parco Don Bosco esiste già una ciclabile frequentatissima che è anche eh, diciamo, la, la soluzione preferita dai ciclisti perché passa attraverso il parco ed è ombreggiata Mentre invece la ciclabile che vogliono costruire, quindi cementificando ancora, sarebbe esposta a tutti gli agenti atmosferici, soprattutto quelli inquinanti e sarebbe una moltiplicazione del, della quantità di traffico e non una riduzione della quantità di traffico, cioè nello stesso posto in via Laldomoro saranno presenti il tram, l'autobus e le macchine e le biciclette tutti sullo stesso percorso ah, dal punto di vista dei cantieri com'è la situazione la situazione è gravissima nel senso che ci sono cantieri per la costruzione del tram eh, in via l'aldomoro e su via serena e se inizierà cosa che noi eh, crediamo di riuscire ovviamente a, a scongiurare la costruzione del cioè l'inizio del cantiere per la costruzione delle nuove scuole uh, I cittadini di, di, del quartiere San Donato che abitano in quella zona dovranno cambiare casa perché si tratta di lavori che dureranno per anni, incidendo sulla qualità della vita dei cittadini. Voglio aggiungere il fatto che noi stiamo facendo questi due giorni non solo per far emergere di nuovo le nostre ragioni e perché è importante costruire una rete locale e nazionale dei comitati, che sono sempre di più e che si moltiplicano come i fondi, ma anche perché stiamo ra raccogliendo uh, fondi da destinare alle spese legali per le gravissime misure repressive che ci sono state comminate. Ci sono arrivati due fogli di via del tutto ingiustificati e ingiustificabili e che sono misure sproporzionate rispetto all'entità dei fatti che sono accaduti. Siamo noi che abbiamo subito violenza e non sono loro che l'hanno subita.